da se vrh muškog i otvor ženskog polnog rana kupanje obavze. Ispričao nam je Ebu Musa Muhammed bin Musenina. Kaže na ispričao Velid bin Muslim, a on prednjao od Eza'i. On od Abdurrahmana bin Kasima. On od svoga oca, a on od Ajše koja je kazala, ako vrh muškog uđe u otvor ženskog polnog kupanje obavze. To smo radili ja i Allah, poslanik, Allah ga vrlo spasio, pa smo se okupali. Termizija velika, Na ovu temu su hadisu preneseni još od Ebu Hureyre, Abdullaha bin Amra i Rajfa bin Hadidja. Ispričao nam je Heninan. Kaže, nama ispričao Leki, on je prenio od Sufjana, on od Alije bin Zejda, on od Sejda bin Musađiba, pa on od Ajši koja da je vjerovesnik, Allah ga blogoslovni spasi rekao, ako vrh mušku zađe u otvor ženskog pola vegana, kupanja je obalazno. Ebu Isa kaže, Ajšin hadise Hasanu Sahih. On kaže, ovaj hadis je preko Ajše od vjerovjesnika, Allah ga blokslovi i spasio, prenesen u više predane. Ako otvor muškog, zađe u otvor ženskog polnog organa, kupanje obalaze. Ovo je i sta većinje učenjaka od ashaba vjerovjesnikovi, Allah ga blokslovi i spasio, savremenika među kojima su i Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i Ajša. Zatim fikski učenjaka među tabinima i kasnije kao što su Sufjan, Sevrija, Šafja, Ahmed Ishaq, koji je velik. Ako se spoje otvrat dva dana, obavaz naj kupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Draga braću, u islamu znači nema stida, jer spominjali smo, kao primjer, prošli put, ovaj hadith Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje spominjaju islamski učenjaci da oko 75 propisa, pazite, oko 75 propisa يوجد حديث الله وقصنيك صلى الله عليه وسلم بزد تاكو دائمات ياسن ياسن أبس وداعيش ردي الله تعالى عنها وهم حديث وبيتان ومسألة أو ومسألة ومسألة ومسألة يكاجه إذا التقل خيتانان فقد وجب الغسل وقد فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجه كذا سيسوي ورح مشكو كفون وغرغانا sa ženskim polnom organom obavezno je kupanje kaže Aisha radi Allah jer ta kare je tako se dešavalo meni Allahom poslaniku wa o čemu se zapravo radi radi se da je u početku Islama kako će doći hadis kasnije od Ubej ibn Kaba radi Allah da je u početku Islama bilo obavezno kupati se samo onda ukoliko dođe do ejekulacije pazite kod muškarca ili žene jel razumijete Jer kaže Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem innamal ma'u minal ma' da kupanje pazite kupanje obaveznost kupanja biva zbog ejakulacije tako doslovno bi onaj mogli prevesti hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem što znači ukoliko bi čovjek imao odnos sa ženom pazite ali da ne dođe do ejakulacije bilo kod žene ili muškarca Njemu obavezno bilo kupanje. Pa imate hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je došao u Kuba kod jednog od ashaba radijallahu ta'ala anhu i pokucao mu je na vrata gdje je Allahu poslanik nakon što je izašao taj ashab Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio na njemu da je čovjek imao odnos sa svojom ženom i da ga je na neki način onaj on prekinuo. Pa Iz ahlaq Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem indirektno mu je ukazao na tu stvar da ukoliko nije pa se objasnilo Allahu poslaniku u svom propisu ukoliko nije došlo do ejakulacije da bez obzira što ima odnosa sa svojom ženom da nije obavezno kupanje to je bilo tako u početku islama pa je su se ashabina kon smrti Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem razišli pazite Jedni su znali ovaj hadis innamal ma'u minal ma' da odvereskupanja biva samo onda kada ako čovek doživje ejakulaciju ili žena A drugi i drugi dio ashaba Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem da su znali ovaj hadis Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem da samo u koliko dođi do dodira vra muškog punog organa u ženski anayda obaleznost biva kupanja bez obzira da li čovjek ili žena doživio kolaciju ili ne. Pa su, se razišli u vremenu Omerimul Khattaba radi Allahu ta'ala anhu povoj pitanju, povoj mis'ali. Pa su, pa je otišao, pa je naredio Omerimul Khattaba radi Allahu ta'ala anhu da se pita Aisha radi Allahu ta'ala anha koja je najbolje poznavala ovu mis'alu jer su sužene Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam Najbolje poznavale stanje Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem po pitanju čistoće i gusula i tih stvari koji su vezane za intimni život Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem pa Aisha radijallahu ta'ala rekla je hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi ve i skoro da je idma ashaba i ummeta na ovoj mesale pazite skoro da idma i tada je zaprijeti Omer ko bude samo došao i rekao a, da nije obezn kupanje A 12 jeste zapriite Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala jer je poslao je da se da se vrati mufti aš radijallahu ta'ala koja je naj bolje poznavao ovu meselu da razumite i oni vjerujte danas dan se dešavaju da takve neke kakve stvari oni da čovjek pročitao je ovaj hadis kupanje samo onda kad dođe do ejakulacije i oni pogrešno se razumijevaju Hadith je Allah u poslanika gdje čovjek ne zna onaj drugi hadith koji došao kasnije jer je to bila samo olakšica kako kaže Uba ibn Kaab radijallahu ta'ala Anhu hadith, hadith koji će kasnije doći Ali, pazite, ovaj hadith nije u potpunosti derogiran nije u potpunosti derogiran onaj prvi hadith koji smo spomenuli da je kupanje samo onda ukoliko dođe do ejakulacije nije u potpunosti derogiran nego on ostaje da se radi po njemu Što znači koliko dođe do ejakulacije obavezno biva kupanje. Ali nije to samo jedina jedina situacija. Je l razumijete? Nije to samo jedina situacija. Ali iz njega se uzima i dokaz iz al-haditha koji smo malo prije spomenuli da je kupanje samo onda kada čovjek doživi ejakulaciju, pazite, iz njega se uzima propis da žuto, i obavezno bijelo pranje. Pazite koji je veoma problematično kod žena, određenog broja žena i gdje često puta pitaju za tu meselu, iz njega se uzima propis da je to, da je nečistoće. Da je nečist, da ima propis mokrači. Bijelo pranje kod žena, jeste nečist na osnovu ovog haditha Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam, što znači da ukoliko bi čovjek imao odnose sa ženom, a ne dođe do ekolasije, da mora oprati polni organ, mora oprati svoj polni organ, jer je Allah poslumislu svemu na naredio da čovjek mora oprati svoj polni organ, što podrazumijeva da onaj sluz kod žene jeste nečistoća kao mokraća, kao mokrača kod muškarca. Što znači da on nije u potpunosti derogiran, kako kažu islamski učenjaci, ali onaj... Vidite kako, na koji način doći do razumijevanja određeni haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zato stavehli sunnete u al-đama'a u svime selama, draga braćo, bilo akidi, bilo fiku. fikhu jeste da skupi sve tekstove ha? haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili ajete i onda gledaju pazite, onda gledaju i ovaj juna je haditha poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako je u pitanju svim kodahli sunnete u al-đama'a doć o pitanju recimo akide doište po pitanju akide vjerovanja gdje su došli hariđije hariđije i kažu an la yes zan hine yasni wa huwa mu'min kažu ne može čovjek prilikom činjenja bluda da čini bluda da bude vjernik i oni su uzeli taj hadis i kažu svakoko čini veliki grijeh nevirnik kufra Allahu. došle su murdije i uzeli hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko bude rekao la ilaha illallah u džennet I kažu, nema problema, samo je ko kaže, la ila illa ulazi u djennet, bez obzira, šta? Da li činio blud, da li pio alkohol? Međutim, to su murđe ošo na drugu stranu, druga krajnost. Došao je sunna sunnama al-đama, sakupio je ovaj hadith, ove hadithe, sakupio je i ove druge. Razumjeti li? I on je obuhvatio sve tekstove, Kur'an ili sunnata Allah, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i došao sa verom sredini, sa ubjeđenjem sredini. I tako kažem, ovaj umet je umet sredine što sakuplja onaj Kur'an, skuplja sumneta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i bilo po pitanju vjerovanja, bilo po pitanju fikha, vidite kako učenjaci ehli sumneta u odžema razumijevaju stvari. Za razliku od nekih koji su otišli sa pravoga puta i onaj u dođu sa jednim okom, pazite, kao slijepa kokoš, samo vidi jedno zrno, A? I onda nema sumnije da takvo jedno uzimanje određenih kuranskih ajeta Pazite, pogotovo ako je to zasnovano na slijeđenju strasti gdje se uzimaju određeni kuranski ajeti da bi smo podržali svoje mišljenje ili svoje ubjeđenje nekakvo zapostavi se mnogo drugih kuranski ajeta, zapostavi se mnogo drugih hadita Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i onda naravno dolazi do pogrešnog razumijevanja iz toga proizvjelazi pogrešno svatanje, pogrešno ubeđenjenje i na kraju vidite ljude, draga braća, koji su daleko otešli od Allah, subhanu wa ta'ala, puta. Zato jedno zlatnih pravila, ehli sunnata u al a, a to je fahmu il kitavi wa sunnata vifqa ma fahim, fahimeu al-salafu salih. Razumijevanje Kur'ana i sunnata Allahog poslanika, onako kako su razumijene prve generacije muslimana. I kada je ova mesela, Pazite, razumljena, ovako, na ovakav jedan način, Odebu od strani Ebu Bekra, od strani Omera, od strani Otmana, ali je, iđma, ashaba, ne može više niko doći pričati nekakve priče, one, doći sa nekakvim drugim propisom, sa nekakvim drugim mišljenjim. Razumite? potreba vodi je zbog vodi. Samo lejno. A? Koliko što sam? Slavno. U 2 minuta. Pa ajde samo spomenite, je hadis, pošto je on vezan za malo prije. U vode je zbog vode, kupan zbog ejakulacije. U spriču nam je Ahmed ibn Meni, kaže nama je spriču Abuva ibn Mubare. Kaže nas je obavijestio junosti ibn Zaid, on je otvrenio od Zuhrija, on od Sahna bin Saada, on od Ubeja bin Kaaba, koji je kazao upotreba vode samo zbog vode ejakulacije. U početku šlama bila je olakšita, zatim je prestala na važi. Evo, to je znači mišljenje samo Ubej ibn Kaaba, radijal to eto